Bra, Ej, men då, då. då rullar du det. Var ställer jag mitt vatten nu då? I ditt ash. Vad ska det vara? Se hur länge jag håller då. Innan det kraschar igen. Ja, vad fan är det för jävla skit? Men Den säger att det uh, var connection problem. Mm. Kukenballen, fittan, fittan, 1 2 1 2, 1 2, hörs jag. Nu kör vi. <clears throat> Alla med? 1 <laughs> så 1 Oh, la, la, la. Mm. Mic shake 1, 2, 1, 2 Kolla ljud Fan mm. vi började låta som juridik podden Ja, välkommen till The Juridic pod the Where we talk juridic And pods and pod. <laughs> Into the podness Uh, nej, fan, mm. Hej och välkomna till det nya avsnittet av Tomson filmar Nixon och Spinetto. Podcasten som pratar kåserier, litteratur och Nej, men nu blev det ju fel. I Tommy filma Niklas och ni Åh oh, gud. Var det, var, var det därför du var så ivrig att ha introt? Eller? Ja, det här är filat på i flera år. Du vet är att man har hört skatten sitter i halsgropen under introt. Man kan säkert höra om det. Nu läser man skärmen. Niklas, du är ju för underbar. Kul att höra. Vi har Tommy Jansson med oss och Emilio Spinetti. Hej. Ja, oh, hej. Hej, hej. Kul att höra era röster. Alltså, jag tror min mjälte sprängdes. Det är, oh, gud. Det är väl lika bra. <laughs> <laughs> och apropå mjältar så har ju du... Har en, en, sh en shoutout? <laughs> <laughs> alltså... <laughs> Emilio är alltid lika oh. fit i början, sämligen sur och förbannad. Åh oh, oh, gud, han tycker att oh. det börjar bli sekt. Han är lika bar, uppenbar i dramaturgi som en Seth Rogen film. Ooh, <laughs> Snap, Emilio-snap. Rolig i början, men... <laughs> Dada snabbt ut för. Ja, de är mer en Innan vi kommer igång så vill jag köra en liten shoutout till min kompis Sean Evans som eh, lyssnar på den här podcasten. Och det roliga är att eh, trots att hon kommer från Australien så förstår hon i princip 80% av det som sägs, tack vare Emilio Spinetti. <laughs> och Erik Sjöberg sitter där och gnider sina händer och bara väntar på att han ska... Jag vet. Ja, men det, det, det är det som är kul att andra uppskattar ju det här mer än vad vi andra gör. <laughs> De här engelska fraseringarna. Jag gör det här för dig. Jaha, är, är, är, är, är, är, är det för att Emilie pratar så mycket engelska? Jag tror det var hans svenska. Jaha, som... nej, det är väl hans... Uh, ja. <laughs> well, let's go. Mina väl... expressions. Exakt. Jag tror vi är den enda svenska podcasten som har en invandrare i oss. Jag tycker vi, vi, vi plockar några PK-poäng där nästan. Det, är vi inte det tycker vi gör. Eller gör vi det? Snart kanske vi tar in en kvinnlig gäst. Det kanske blir Sean då. Hon är filmskribent på tidningen Plaza kvinna. Ska vi nämna också. Heter det hon Sean? S-I-A-N. s -I -A -N, det. Sean. Sean. Det uttalas inte så. För, för att <laughs> Men det Sean så. tänker ju. Det är ju en kille. Om det inte är Jean. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> ja. Men eh, jättekul att hon lyssnar i alla fall. Mm. Hej, hej Jag fick ju Jimmy Åkesson lite vatten på sin kvarn tror jag också när Vad då fan, alltså. he mot kvinnor. Vad du hetser mot kvinnor? Jag bara ifrågasätter hennes namn. Där ligger problemet. Ska vi gå in i podcasten istället? Jag, jag, vi vill få ha det är tjön. Typ Nej, det... äh, skit i äh, skit ja, Väldigt hal halis. men Tommy, du har ju börjat se en uh, ny serie. Hörde jag någonting om? Precis. Jag, i, innan vi startar podcast så så var Emilio och, och gjorde, innan vi startade podcasten alltid så ska Emilio fixa ordning sitt expresso-kaffe och sitta och svepa i sig det. Och då breakade jag nyheten för Niklas att jag började titta på, eh, nu är jag verkligen, verkligen sist på bollen. Men eh, tv-serien Mad Men har jag börjat eh, kolla på, ligger väl på fjärde, femte avsnittet på säsong ett. Jag har inte varit så jättehajpad på den här serien som det, det låter jag så jävla indie och cool kanske. Men det är så många som pratar om den hela tiden så man har ju koll på vad fan det som händer. Jag kan ju till och med alla karaktärsnamn innan jag har sett serien. Men hur som helst så sa Niklas du måste vänta med det här för Emilio eh, måste höra det. Vad jag har förstått Emilio så följer ju den här serien slaviskt. Ja, verkligen Nästan. inte. Nej? <laughs> Nej alltså... Ja, då fortsätter vi till nästa punkt då. Nej, men jag alltså, jag, koll, jag kollar på Mad Men de första två säsongerna och jag tyckte det var jättebra och sen, nej, orkar jag inte med. Jag tycker det, den går ut för. Så du är det alltid med det tv-serier? Ja, det kanske alltid bara blir det att allt? Jag Så ut för. är du med och allt? Ja, ja, ja, men då, då har jag en fråga. Niklas, du har sett säsong ett. Eh, Emilie har sett de två första säsongerna kanske någonting i säsong tre eller någonting. Mm. Eh, jag har ju sett fyra avsnitt och jag, jag kan förstå skärmen med Mad Men, alltså universumet och sånt där. Det är ju verkligen svinsnyggt alltihop det här 60-talet som de har byggt upp. Men vad fan handlar det om? Alltså det, är ju det, det går ju verkligen inte att förklara den serien. Alltså handlingen på ett snyggt sätt så att det låter intressant. Det handlar om en reklambyrå och de jagar kunder och är hemska mot kvinnor. Jo, jo men det, det, det, är ju, det är ju typ den, den röda tråden som alltid finns I en tv-serie, men vad är för något som liksom Driver serien framåt jag, jag kan inte Ingen se... aning Nej, okej, okay. för jag tänkte höra med, med, med, med, typ så här, Vad var det som hände Som gör det intressant att se den här serien Ja men alltså om man kollar på karaktärsutvecklingen Av till exempel alltså Dan Draper så hu, hu, Om vi vill kalla för huvudpersonen liksom så här, i Säsong ett, han röker Han dricker, han ligger runt Och han är jävligt cool Säsong fyra, han röker, han dricker, han ligger runt. Jag tror han har en skilsmässa där också. Ja, jag jo, det, det har han men, ju. Men alltså, liksom, det <laughs> ja, det, det ändå inte honom på något sätt. Och det är så här, men grejen är att det är, här, det är lite roligt att kolla på det liksom i längden. För det blir så här, första säsongen tillmas att shit, man, han röker, han dricker, han ligger runt för vad koron är. Säsong tre så är det bara så att han röker, han dricker, han ligger för vad tragiska han är. Men jag fattar att folk kan tycka att det är coolt eller någonting sånt där. Jag, jag det är så märker... snyggt det gör. De, de var, varje närbild där är liksom på folk som röker, röker, röker, röker. Och efter tag så fattar man det. Liksom, så här, ja, ja, vi fattar ni. De, de rökte sjukt mycket under 60-talet. De har ju till och med som är gravida kvinnor som de så zoomar in på deras mager för att visa att de är gravida. Och sen liksom, så här, eh, panorerar de upp och, och, och, och visar att de står och en... röker. Ja, och en han ja. det handen gärna. Ja, Precis, jag vet inte. det blir, Efter fyra avsnitt så jag vet inte, jag har jag fattat grejen. Men det... Ja. Som jag har fattat det så blir serien, ska serien bli bättre och bättre. Men att man får ge det typ ett par säsonger. Men vem vem har tid med det? Liksom? Men ska man behöva ge en serie ett par säsonger innan den blir bra? Alltså, jag, om det är en serie som vi vill bli underhållen från första början. Alltså jag kan, alltså jag kan, jag kan fatta att en serie tappar kanske mitt i en säsong eller någonting, eller någon säsong är sämre än någon annan, men du ska fan inte behöva kolla på en säsong i fler, eller på en serie i fler säsonger innan det blir bra. Nej, det tycker jag inte heller. Nej, men, du tyckte, men du tyckte ju att den var mysig ändå. Jo, det är början, och sen blir den dålig. Dålig, eller tröttnade du bara på att det behöva vara samma grej hela tiden? Alltså, jag tappar intresset som fan. Ja, då du inte mycket att göra. Nej. Nej. Nej. Nej, vi får se vad det kommer leda till i alla fall Folk kan i alla fall uh, mejla eller skriva till oss på Tommy, Thomas, Niklas och Emilie och Facebookgruppen där eller mejla på och skriva vad ni tycker och känner för den här serien mm. uh Är uh, det är är, värt för oss att plocka upp den igen? Eller? Vad är det som gör den så bra? Vad är det som gör den så dålig? Jag, jag vill höra allt eller vi vill höra allt mm. Bra Precis, och uh, Niklas, kan inte du presentera kvällens program då? Jo, absolut vi var faktiskt på bio nu i helgen alla tre och såg två filmer på raken. Extremt mm. trevligt. Eh, det var först Star Trek Into Darkness eh, och följt av skräckremaken Evil Dead. Så de två kommer vi recensera och vi kommer även att eh, fortsätta vår hemdföljetång med den andra serien i Paxan Vux eh, hemdtrilogi. Oldboy. Mm, nom, nom, nom, nom. Det ja. är Koreas kändaste film, tror jag. Ja, det är det. säkert. Ja. Kanske, ja, det får man nog kanske Det tog säkert. ju världen i en storm när den kom, kommer jag ihåg. Jag tror inte det var någon som inte gillade den. Jag tror det var den första koreanska filmen jag såg. Men uh, ja, det, det tar vi då när vi kommer dit. Mm. Verkligen. ska vi ska vi <laughs> hoppa into in darkness in i mörkret? Vi tog den. Jag tog den. Den det är rätt snygg segway. Ja. Uh. Um, ja, men om vi gör det då, så Star Trek Into Darkness är ju såklart uh, andra filmen i J.J. Abrams Star Trek-projekt, um, som uh, första filmen var, när kom den 2009 någon gång. Men uh, det här är ju precis som um, Star Trek 2, så är det här är, det här är ju den här seriens Wrath of Khan, liksom. Så det är ingen remake, men det, det blir ju det. I den här, serien, den här filmen... Fuck, vad jag bara inte vet vad jag pratar om längre. Re-imagine, kanske. Ja, det, det, är, det är väl ett, en bättre eh, ordning. Vad, vad heter det på det? Skitsamma. Det är en bett, ett Stabil. bättre sätt att säga det på. Men eh, rollerna ser vi självklart som i förra filmen. vet Chris Pine som Kirk. Eh, Zachary Quinton som eh, Spock. Plus att de får... Eh, Skaffa sig en ny bekantskap i, vad Benedict Cumberbatch som spelar Khan Och så är det lite annat folk också som är rätt ointressanta. Uh -huh. Simon Pegg till exempel. <laughs> um, men uh, det, är, som sagt, alltså, det, det är ju typ Wrath of Khan De har jättemånga referenser till Wrath of Khan filmen Men det, det är ju ingen, det är, storyn står ju helt annorlunda. Så att om man har Wrath of Khan och är rädd att oh, har de förstört den så nej. Har du, har du sett Wrath of Khan? Jag har inte sett Wrath of Khan, jag har läst rätt mycket om Wrath of Khan Men jag har inte sett den jag, jag, Min Star Trek eh, Expertis Ligger väl någonstans I eh, Original Series Jag har inte sett alla avsnitt Men jag har sett eh, de flesta av Vad original är Original Series, series för någonting då? Original, Det var så första Star Trek-serien Från 60-någonting-någonting 61-2-3 Är William Chatner med där? Ja men det är William Chatner mm. Och Leonard Nimoy och sådär Just det. Oh. Originalet, får... originalet. Sjukt bra serie. Jag kan bara tipsa folk om att se den. Jag tycker den är jävligt bra. Mm. Ja, jag, jag, är sug... jag har varit sugen väldigt länge och sätta mig in i det här Star Trek-universumet. Vad jag fattat med Star Trek är ju ändå att de åker runt i rymden och exploring. Mm, precis, det är ju det som är... Ka Captain's Log, bla bla bla bla bla bla bla. Och så sitter de och, och pratar extremt mycket faktiskt. I... Den, den... Folk älskar ju den på grund av sin dialog. Att det är ett kammarspel i den här... Mm. Enterprise-skeppet. Ja, det är inte så jättemycket. Alltså det är inte världens högsta budget. Så de har ju inte, när, de, när de åker ner till en planet så är det ju rätt mycket samma stenar som de bara flyttat runt. Liksom. Så mycket ja. bygger ju på de här karaktärerna. Jag, jag gillar ju verkligen idén med det faktiskt. Jag tycker mm. det är grymt. Och att jorden har väl blivit någon slags så här kommunistiskt samhälle är väl lite fel att säga men att det har väl det, det finns ingen rasism, alla lever lika liksom, jämställdhet helt finns Men det är ju lite det här grejen som vi har pratat om förut att med alltså mänskligheten och aliens när vi ser aliens är det så här, de här är marsmänniskor de är alla likadana, men mm. det är klart att aliens ser oss som att ja, men de är jordmänniskor, de är alla likadana och vi säger så här, nej, nej, nej, nej, jag är från Sverige jag är jätteannolunda från dem från Pakistan alltså det är så här Nej, nu, nu när, man, när mänskligheten har brett ut sig till ett större territorium och börjar interagera med andra varelser så kanske vi ser oss lite mer lika än vad vi gjorde från början. Så att det är ju liksom, det är inte olika länder, det är ju planeten, jorden liksom. Ja, vilket jag inte ty de tycker utnyttjar alls i de här Star Trek-filmerna. Alltså för mig har Star Trek-filmerna bara varit någon slags, alltså de här två senaste nu. J.J. Abrams. Ja, ah, J.J. Abrams-filmerna. Eh, välpro välproducerad eh, sci-fi action liksom. Mm. Uh, det, det är ju inte så mycket dialog alls Eller liksom intressant dialog Utan man, man, man ser man ju filmerna för att liksom pokonskålen ska vibrera i biomörkret Ja men ska jag skulle säga Alltså in, ingen dialog Dialog är ju väldigt mycket Men sagt intressant dialog kanske är, är lite brist på Men alltså det är, en, det är ju en sci-fi action Ja och jag undrar om de va, va, Om de har bara skrivit på uh, Om jag säger så här hypotetiskt sett Om den hade mm. hetat liksom Action in space. Nej, då hade ingen gått sett dem. <laughs> Nej. Eh, men om, om, om de bara hade hetat Into Darkness då, som film. Och de inte hade Enterprise-skeppet utan de hittar på ett eget skepp. Alltså, bara ta det ur Star Trek-universumet. Precis, för jag, jag tycker de bara har tagit Star Trek-signaturen för att vinna lite extra pengar och lite ja, bass. Liksom. Fast, nja, jag vet inte. Alltså Grejen är att det är klart att det här skulle funka som en egen sci-fi-film om man tog det ur Star Trek-universum men det är också tillräckligt mycket fanservice för att jag tror Trekkies ska gilla den här filmen. Um, till exempel, och det, var, det här var mer, mer faktiskt i första filmen än vad den här tycker jag, men saker som att till exempel, jag tycker i alla fall, att karaktärer i de här filmerna pratar lite som deras föregångare i original series. Till exempel, särskilt i första filmen tänker jag på Bones, han läkaren ombord, pratar väldigt mycket som Bones i original series. Ja, det har jag hört att Karl Urbans karaktär har ju fått extremt mycket... Mm. Cred faktiskt ja. han, han är ju superbra, det är ju han, nästan han som Bästa karaktären i jag hela filmen Jag tycker han var filmen, rätt tycker. jobbig i Into Darkness Jag tycker han var mycket bättre i första filmen Jag kommer inte ihåg honom i första filmen Man var så sur i den här, det var bara så här Jag är arg, oh, jag tycker inte om det här, jag vill inte vara i rymden Men ska äh... han inte vara så? Jo men det blev I, lite för mycket i, i den här då. I så säger han ju till äh, um, Kirk i tiden I'm a doctor Ja precis, Och det var ju... ja. <laughs> <laughs> Dum, for God's sakes. är amadaktör, amadaktör, nånting, Och det hade de ju även med i den här också. Och det, och, så att det är ju tillräckligt mycket Star Trek för att man inte ska bli besviken, tror jag, om man, om man gillar Star Trek. Men om man bara hade tagit bort sånt, så är det klart att det här hade ju funkat precis som vilken sci-fi-film som helst. En annan viktig del är ju också det här med omaka paret, då, då. Eh, Kirk och Spock mm. som har någon slags munfight fäktas med tungorna ja. med för det, det är ju en grej som då skiljer väldigt mycket från originalserien till exempel att eh, i originalserien så är det ju väldigt mycket ensemble alla spelar med varandra men här är det ju väldigt mycket fokus på det är ju självklart att de andra kan stor, och stort om dem också, men det är verkligen fokus på Spock och Kirk-relationen, både i första och andra filmen svinstort fokus ja. det är ju ingen fokus alls på de andra. Nej men, men att alltså, alltså, de till... är ju med en hel del. Men det är så här, Filmen handlar ju om. Enterprise så på att säga. Nej men Spock och Kirk. Ja okej. Ja det är kanske därför jag inte gillar den så jättemycket då. Spock och de... Kirk. Into Darkness. Ja ah, för fan. De får ju aldrig för stor fokus tycker jag. Äh, även fast de försöker bjuda in. Äh, Zoe Saldana som jag tycker jättemycket om. Hon är ju supervacker att titta på. Väldigt duktig skådspeljska också. Mm. Hon Jag tror hon skulle få st större roll i början eftersom hon är med på Posten också. Mm. Och hon spelar ju Spocks-flickvän. Mm. Men äh, mer utnyttjar de inte. Hon kan Klingon och får prata lite kling klingonska kanske heter. Klingon. Klingon. Ja. Det, är, det, är Men, det är inte bara hon som i, i besättningen som liksom kommer lite på. I skymundan. Även han, den unga ryska. Vad heter Pavel Tchekov. Ja, <grips> den där han gör ju kör sin roliga <grips> accent. Det är nästan det de gör. Alltså, vi, har ju både, vi har ju både Skari, Simon Pegg som kör sin skotska och sen har vi eh, som sagt Pavel Tchekov Anton Yelchin som kör sin ryska och de bara springer runt i bakgrunden och säger saker på konstiga dialekter. Sen nej. gör de inte så mycket mer. Ja, jag kan redan säga nu att jag hatar Samuel Pegg jättemycket Jag tycker att han, han är felkastad som bara ja, I den här filmen Inte Samia ja. Pegg är ju underbar annars Underbar vet jag inte, jag tycker han är rätt så överskattad Men jag kan Nej, förstå jag att är folk gillar honom När han håller sig i egna det, filmer det, det får stå för dig men här, här, här är ju Fy fan vad irriterad karaktär Alltså, ska Skowdy vara så jävla rolig hela tiden Är den en lustig kuror i också? Mm, ja, det vet jag inte om jag skulle kunna här... damn it, Scully! <laughs> det, det enda han gör i serien känns som att han står nere i maskinrummet och beklagar sig över att han inte kan göra någonting. Är ni du, captain No just gonna blow Dock, av de här uh, bikaraktärerna så finns det ju en snubbe som lyser igenom så jävla bra i den här filmen. Och det är ju självklart John Cho. Kan ni inte hålla med om att han är en grym... Alltså... Men det är det, det jag menar. Young Show är för, för mig är en jävla så här... Så, sitcom. Ja, ah, precis. ett live-comedy är med lite. Och sen är jag med den här Harald kummar filmerna liksom. Ja, Off-Center var eller? med. Vad säger jag? Off-Center var med en, en sitcom. Ja. Ah. Ah, men en jävla pårökt kille. Ja, ja. Ah. Jag kände såhär så första gången att så här, oh, herregud han kommer ju inte leverera men han, han underbar faktiskt tycker jag Sjukt bra okay. ah, Lågmäld och tar inte alls så mycket plats Han gör ah, precis han... det han ska Mm precis han Utan utgärder. man blir så sur på honom Som man blir med de andra Ja Vad fan har vi sagt på jävel handlar om <laughs> Det är Emilios jobb. Jaha. Vad gör de i den här jävla filmen? Ja, ja. Okay. Men var... Vi jämför ju med Wrath of Khan. Alltså, här får vi ju precis som i Wrath of Khan möta Khan. Och han, Kirk, sätts på prov när en terrorist... Säger man terroristaktion? Ja, visst. Terroristhandling? Terroristdåd. Terroristdåd. Ett turistdåd Kär, barn har många namn <laughs> Nej, förlåt Kärt bomb har många namn Nej, men, eh, oh, för fan Skitsamma oh. eh, Någonting sprängs, helt enkelt Och eh, det blir Kirks jobb att leta upp Den här Åh eh, oh, gud Jag vill säga upphovsmannen, men det är ju helt fel ord <laughs> Terroristen som har sprängt skiten ja, eh, De ska lite upp honom Döda honom eh, Kirk bestämmer sig istället för att fånga honom För att ta tillbaka honom till jorden Så att han kan ställas inför rätta för sina död Och därifrån Spårar ur Vi kanske ska nämna vem skurken är Det är ju Cumberbatch Som spelar Khan Benedict Cumberbatch Grönsaksbatchen Namnamnamnamnam Grönsaksbatch <laughs> annars var för Sherlock Men här får han visa vad han kan I en sci-fi film istället Skärp till det nu för fan Gilla, Ni gillar inte den Nej. Jag har bara ser, läng längtat efter att kunna <laughs> ja. Om man ska säga så här alltså Jag, eh, jag förväntar När jag går och ser Star Trek Into Darkness Så förväntar mig inte något Jättedjupt som jag liksom ska gå och begrunda mig Över i flera dagar efteråt Nej. Men, Varför gör inte det då? Nej, Därför att jag såg den första filmen och eh, tyckte att den var rolig. Eh, ja, underhållande helt enkelt. Och jag, jag av en Star Trek-film. Jag har ingen relation till Star Trek. Jag tänker mig bara ett schysst sci-fi-äventyr. Och det tycker jag man får i eh, även den andra filmen. Ja, verkligen. Som jag tycker är faktiskt bättre än första. Oh, till och med så. Ja, alltså, för, alltså den tjänar ju verkligen på att vara en uppföljare för att. Du slipper den här sega uppbyggnaden när allt mm. ska presenteras. Här på fem minuter har du ju presenterat hela besättningen i princip. Sen är det bara full fart. Mm, I, synner I synnerhet slipper du Kirks gnällighet som präglade första filmen. I alla fall i början av den innan han har hittat sin plats. På han sjön. var så här ung och oerfaren ville ta plats. Rebellisk. Ja. Han är ju fortfarande lite så här knepig och tass med men inte alls eh, så att det blir irriterande på samma sätt. Uh, och sen även om Man inte säger så jättemycket med dialogen Så tycker jag att den är välskriven Och, och rapp liksom, Det är roligt att se dem munhuggas Det är nästan den största behållningen tycker jag med Roligt vet inte, men jag inte man skulle hålla med om Men jag tycker ändå att den, Som du säger, alltså, den är tillräckligt välskriven För att du inte ska bli trött på När de sitter och pratar alltså, det är, Som Tommy sa, de kanske inte säger så här, jättemycket viktiga saker Men det spelar ingen roll för att de går vidare och så blir det mer action Om man ska jämföra med typ Uh, en film, annan film uh, med en, en, en liksom ensemble, om jag tänker på The, The Avengers som också ska ha lite så här rapp tänkt och underhållande väldigt noga på vad du säger nu Ja, uh, det här har jag tänkt igenom <laughs> jättelänge <laughs> men det, där tycker jag där, ska, där märker man att de sitter och är nöjda med sina repliker när de säger att oh, det här var så himla bra, men jag, där tycker jag inte alls att det är lika roligt att, uh, att se dem hålla på uh, och, och käbbla här tycker jag att de får till mycket bättre. En mycket finare fingetoppkänsla när det gäller det. Jag tycker nog att det är bättre skådespelare i den här. Men ja, okej, okay, jag ska inte hålla på att jämföra med Avengers. Allt för mycket. Men... <laughs> Nej, jag tycker jag inte. Alltså, jag tycker det känns lite trött på något sätt när de ska. Alltså, det känns som att. Alltså, Simon Pegg när han ska vara så här. Oh, hey. Ja, han, alltså han förstörde ju lite typ i... Han har ju alltid den här, i ja, hans amerikanska filmer ska han ha den här, den här brittiska, liksom, the funny guy och ska alltid lever, det alltid bli helt tyst och så säger han någon replik bara, Welcome aboard or någonting såhär. Åh för fan, jag hade ju glömt honom i Mission Impossible Åh fy fan, jag bara fick flashbacks nu. Och gud vad jag ville skjuta honom där också Ja Ja men i helvete han är ju nog kanske det jag tycker sämst om. Med filmen. Åh oh, oh, gud. I... Och sen tycker jag. Benedict Cumberbatch till trots. Som jag tycker gör en, en bra roll. Så mm. tycker jag att. Eh, jag hade Med tanke på filmens titel. Inte Darkness hade jag hoppats på att den skulle vara ännu mörkare. På något sätt. Den är jag ju inte... håller... ja. Ja. Det är får... ju jätte. Det, eh, det hintas om att det skulle kunna bli väldigt mörkt. Men de vågar liksom inte riktigt ta steget. Nej. Jag, fick, jag fick någon sch schysst, skön känsla i början att det var någon slags känga de skulle ge till eh, USA versus Al-Qaida att de skickar iväg den här besättningen för att ta ut den här terroristen liksom och, och då tänkte jag så här, ah, men det här, det här kan bli intressant det här kan bli väldigt såhär mot terrorism och typ så här, hur, hur långt kan man gå men desto längre in du kommer på akt 2 så, jag, jag vet inte det, det filmen förlorar mest för mig är att den inte tar sig själv på så stort allvar och ifrågasätter ju inte så många, många viktiga frågor heller. Utan det skämtas väldigt hejvilt förbi alla de här viktiga sakerna- som jag tycker kunde liksom grävt djupare i. Om terrorism och typ hur långt man kan gå och vidare och vidare. Cumberbatch blir ju bara en helt vanlig skurk- som saknar motiv tycker jag faktiskt. Men som sagt, det är ju en sci-fi action. Det är ju inte en... Alltså... Den, den, den ska ju vara den, den vill ju vara och den är liksom en underhållande actionfilm den vill ju inte, ha, den vill inte vara precis som Niklas sa, en tankeväckande sci-fi actionfilm nej men jag tycker ändå istället för att ha de här slapstick humor som jag tycker är nästan inflation på i den här filmen så kunde de väl liksom lägga ner energi och krut på något annat liksom mm. Jag, jag tycker Chris Pine tänkte jag säga Så heter han ju. Men Kirks och Spocks relation är extremt intressant Eftersom de kommer från två helt olika världar Och börjar ifrågasätta varandras tänkande Och allting sånt där mm. Så här funkar det mindre och så här tänker vi Vi, vi hanterar det på det här sättet Du, du, du börjar ju filmen med lite de, så Influera varandra Ja, men precis. Jag, jag tycker om det. Det, det är faktiskt rätt intressant det där med raser och sånt där. Jag tycker det är rätt kul. Men det är, dribblas ju helt och hållet bort faktiskt, mm. tycker jag. Mm. De hade ju väldigt stor chans att göra det här till en sån här Vem kan du lita på film? Um, mm. Men det, det blev det väldigt, väldigt lite av. Jag, det var, någon, det var någon, någon scen, alltså på kanske så här... Jag, jag kanske satt i... Uh, uh, Alltså om man, om man vet om Kahn så vet man ju hur, hur, hur det kommer gå i princip. Men eh, det var ändå så här att jag satt i i alla fall en 30 sekunder och undrade så här. Okej, okay, vem kan jag lita på egentligen? Det var det jag inte kände alls. För jag tyckte han... Alltså vad jag har hört av folk som har sett den innan mig så har de ju jämfört eh, cumberbatch eh, Kan Jämförelse med liksom Star Treks... Alltså det, det ska vara Star treks joken liksom. Mm. Han ska vara extremt oberäklig och liksom lite lite anarkistisk av sig. Göra som man vill. Men jag tyckte inte... Jag vet inte, jag kände... Jag hade nej. ingen hot. Nej, jag tyckte inte det heller. Jag var inte duggrädd för honom. Jag, jag vill ha den här respekten för skurken. Att man ska känna sig shit, vad, vad kommer han göra nu? Men jag känner att... Jag vet inte. Man, man kan nästan lista ut hur det kommer att liksom, jo, jo, men det är det jag säger. Liksom att vet om är så vet man liksom, alltså, vad, hur, hur det kommer gå. Men... Mm. Det var ändå så här, jag tänkte säga, shit, de kanske tar det här åt ett annat håll. Liksom. Det kanske inte är han som är... Han var ju inte... Jag, jag, kan säga här, ja, jag vet inte om man ska säga han var inte den enda skurken. Men jag hade nästan hoppats att han skulle visa sig vara någonting annat än det han faktiskt var. Som var liksom lite uppenbart. Men i alla fall, 30 sekunder ungefär så undrade jag, okej, okay, vart kommer de ta det här? Sen försvann det. Ett jättepluss som jag vill ge till filmen är hur de har byggt upp det här futuristiska London som man får se. Mm. I början och slutet Välikt, av filmen. Välikt äh, Battlestar Galactica. Ja, ah, precis. Vad, vad heter K Capricorn? Vad fan heter staden? Jag kommer inte ihåg. Det heter inte Capricorn. Ja, ah, kanske heter Capricorn. Skitsamma. Jag, jag har bara sett en liten... <coughs> men äh, jättesnyggt faktiskt. Vackert. Äh, Vi Star Trek ska ju utspel sig ut i rymden. Men äh, även... Fast den har den liksom, att det ska utspela sig ut i rymden så är jag ändå mer intresserad vad som händer ner på jorden. Jag vill se mer mm. gadgets och sånt där nere. Äh, jag, jag, jag vill hålla mig på marken. <laughs> jag hade inte så kul där uppe i rummen faktiskt. Ja, jag vet inte. Nej, men det var faktiskt jävligt snyggt. Det, det känns liksom, när du har den här besättningen med liksom, tio viktiga karaktärer och så blir de attackerade av ett skepp. Man, man känner som tittare att liksom så här, fan, det här kommer de ju lösa på nävla sätt. För de kan ju inte bara spränga skeppet liksom, och alla dör. Det, det går ju inte hända. Om man sätter dem ner på jorden så kanske det blir lite mer spännande. Lite mer oberäckligt om vilka som kommer dö. Men här är ju liksom, om de spränger skeppet då, då dör ju alla på den gång. Det, är det jag menar. var väldigt många människor som flög ut ur saker i den här <laughs> filmen. Ja, men det var väldigt många, ja, men du vet såhär, typ som så här Air Force One-filmer, eller allting, allting med flygplan, när de spränger på flygplan ut. och så, bara, alltså, så sugs de ut. Liksom. Hur många gånger som helst när de blåste hål i en vägg och folk bara, slupp! Mm. <här> ja. Så var det. ja Så var det. Det var, det, det var ett par gris som de överanvände, säger jag. Lite för många gånger. i filmen Men hel, alltså, som helhet tycker jag att det är en underhållande actionfilm. Det är det den vill vara, det är det den är. Verkligen. Så, Men eh, jag, om man säger så, här, jag kommer ju aldrig se om den. Jag har inte duggsugen på att se om den. Jag, jag väldigt, se på den. jag är väldigt mätt när jag går därifrån. Jag är inte duggsugen på en uppföljare alls eh, faktiskt. Om den kommer så kommer den liksom. Men det är ingenting jag kommer sakna. Alltså, ge mig ett par veckor så kommer jag nog se om den här filmen. Jag har, redan, jag har redan förbeställt den på Blu-ray. Oj, oj, oj. Nej, jag har inte alls. Vad ljuger du? Ja, jag, jag, nu, nu ljuger jag. Men jag jag vill absolut se den igen. Jag tyckte den var bra. Alltså, det, man är lite mätt på slutet i och med att den kan kännas en aning lång och det blir lite för mycket av det här liksom, de här sentimentala avskeden och de här peppande talen som jag tycker är lite tjatiga. Men... Alltså den är ju färgsprakande och fartfylld i övrigt. Och jag vet inte. Jag... Man blir ju lite, jag är jävligt glad att vi gick och såg. För vi såg ju Evil Dead direkt efter den här nästan i princip. Lugn nu. Och, ja, men vad va, va fan, jag ska inte. Men jag bara säga att jag är jävligt glad att vi inte såg en till alltså sci-fi film. För att jag, det hade ju min hjärna inte klarat. Vi såg dem i rätt ordning. Ja verkligen, Absolut. men alltså, alltså, om vi hade sett en till alltså, sci-fi-film efter Star Trek into, into Darkness så hade vi typ sprängt mm. Ja men Tommy har ju rätt i att man är mätt, Jävligt ganska, ganska proppmätt på science fiction eh, när man går ut ur biograf, biografen yes. men eh, samtidigt väldigt bra film tycker jag mm. Jag, jag saknar en grej också vill jag säga, jag, jag saknar lite gadgets och sånt, lite futuristiska saker jag såg att de hade några mobiltelefoner som kändes extremt eh, omoderna faktiskt. Det ser ut som en ja, man... iPhone med en flipskärm Ja, ah, precis. Lite sådär, små transparent eh, varumell också. Eh, det är sakerna. Sen tyckte jag var coolt att... Man, man, man kände ju att J.J. Eh, Abrams började värma, värma upp sig för eh, Stavars universum. När han började introducera massor med sådär, rundvarelser och sånt där. Tjejer med... Svansar, eller katoliknande djur är det? Mm. Och något, jag vet inte, missfostet ska man inte säga, men det är, det är, någon, det är något någon rymdvarelse som har något konstigt utseende Oj, jag, jag, en jag, alien jag, med ett konstigt utseende. Ja, men, men det ser ut som någon, bara en stor jävla sten på huvudet nästan. Som man liksom har slitet ut från ett berg och satte på kroppen. Liksom. <laughs> eh, men, men jag gillar sånt. Jag, jag, jag vet det, jag, jag, man fick inte se det så mycket. Jag skulle nog vilja ha mer eh, rundvarelse faktiskt. Det, de behöver inte ha någon så här stor roll eller prata. med kanske lite i bakgrunden sånt där, att man ser lite rörligt. Lite För, Star Wars-kantina. Ja, ja, det, ja, verkligen. Uh, jag har ju sett lite Star Trek när jag har gått på SVT eller vilka kanaler det nu har gått på. Då har jag för mig någon uh, mörkhyad... Nu kanske jag blandar ihop det med Stargate. Men det ska finnas en mörkhyad med så här hög panna. Nej, det är, star... det är fan Star Trek ju. Jag tänker på hög... Star Trek Next Generation, när de har en Klingon. Ja, han är en Klingon. Mm, så typ bockskig och, och så här, typ... Konstiga märken i pannan ah, precis. Ja, men Han är ju en klingon ah. Sommar skulle jag vilja ha lite I crewet och sånt mm. För nu känns det som fast, det är bara Fast Joker. grejen är ju också, det här är ju innan um, Det här är ju en prequel Till allting Det är ju här de, de får och då alltså, Klingon är ju fienderasen i princip, Jo men det behöver inte vara klingon Det kan ju vara alltså. Bara ja. var mer vi... aliens Ja, precis. För du introduceras lite snabbt till massor med olika rundvarelser. Men liksom, det går ju bara lite snabbt förbi. Samma pegs sitter ju super med någon. Ja, ja just det, Den lilla ostronet Ja, exakt. Eller, eller, eller, eller. Ja. Mer sånt. Mer, sånt. mer, mer missfoster eh, vill du ha. El, mer elefantmannen-varelse vill jag ha. 1981 så regisserade och skrev Sam Raimi Nej, du får inte ha om det där men Emilio förstör allting <ksam> låt Jag tycker det är så kul <snus> jag, är <bra. laughs> jag försöker att ta in en mer berättande stil Ja, kör vårt Hålla käften då <snus> <snus> Du är så jävla fnissig idag Ja, <snus> <snus> oh, men jag tycker du är så söt Niklas <snus> 1981 Regisserade F <och> <snus> Okej okay, men tyst nu då. 1981 så regisserade och skrev Sam Raimi skräckfilmen Evil Dead Om fem personer i en stuga Som råkar illa ut och Den här filmen gjorde han för väldigt billig penning Och med hjälp av vänner och familjemedlemmar Och som tack för besväret Så fick han en liten kulthit 1987 kom tvåan, Som sedan följdes av Army of Darkness 1992 Och nu är det, en dags, nu är det alltså dags för en remake har ni varit peppade på det här, killar? Nej. Eh, sugen. Sugen, inte peppat. Intresserad. Ja. Så storyn är ju väldigt basic. Fast de har ju twistat till det lite här. För det är inte en vanlig skön semester i en trevlig stuga i skogen. Utan här är det en slags, vad kan man säga, intervention mot en tjej i gänget som har kraftiga drogproblem. Hennes vänner vill hjälpa, hjälpa henne då och lovar att... De lovar varandra att de inte ska åka ifrån stugan. Hur jobbigt det än blir för henne då när de får de här jävla attackerna. Det är som när vi ska försöka få en milslut med expressen <laughs> expressen <laughs> ja exakt. Men de åker ut till den här stugan och sen så läser den av killarna ur en bok. Som har ett omslag gjort av skinn. Sen brakar helvetet löst. Kan man väl säga. att kunde väl sagt Book ska... of the Dead. Ja, han, han hittade en mm. dödas bok och så gör han det som man självklart måste göra i en skräckfilm. När det står, läs inte det här högt, så läser man det högt. Men hade du inte varit mer besviken om vad man sker i det och så vart du av sina drogproblem och så åkte de hem, credits. det, här... alltså, du har det hade ju en... varit en bättre film. <laughs> ja, jag tror det fan också nästan. det, det, är, det här drama... är en sån här, liksom så här okej okay, hur ska vi ha, ha ihjäl alla de här fem karaktärerna, film på så grova precis och sätt. Som Urspårade sätt. Och det, det var ju det. Det, det bästa med den här filmen var att det bara var fem karaktärer. det är inte klart fler. Precis som originalet, det är alltså fem stycken och man kan ju faktiskt om man är lite smart så kan man pussla ihop det här för karaktärerna heter David, Eric, Mia, Olivia, Natalie. Iman. Ja, Tommy var med på det. Anade ja. du oro då när du pusslade ihop det? Det är en gammal grej. Ja. Men. Tror du såg du något nytt här? Uh, ja. Jag, jag tror jag Vil, jag sa vilket forum hittade du den här info på, Niklas? Uh, en, ett mejl från Tommy, tror jag. <laughs> ja. Alltså grejen är, för cirka ett år sedan så gick vi och såg den här omtyckta filmen Cabin in the Woods- som liksom var ett slags fräscht eh, upplyft för den här skräckfunksgenren som är rätt så tycker jag faktiskt. Eh, det, det den gjorde intressant var ju förutom den här twisten och plotten den hade var att den hade rätt så roliga karaktärer. Och man kunde knappt gissa sig fram vilket som skulle överleva etc. etc. Här är det ju, har vi släckt in fem stycken sjukt eh, okarismatiska karaktärer som redan efter fem minuter in i filmen så har man ingen sympati för någon eller heja på någon alls. Man vill ju bara att alla ska dö så fort som möjligt så man kan gå från bio. Verkligen. Biosalen! Mm. Och det var det många som gjorde kan man säga. Under det var listan. ett par som gick faktiskt. En alltså fem, sex stycken. Många killar som gick. Ja, många tjejer som så skall och skrek. Ja, det omtyckte jag. Men, de gjorde. Alltså, det var, det, den här filmen kanske fick två, max tre stora skrik ur publiken. Annars var det mest fniss. Annars var det mest fniss. Och... Fniss för de här cheapskare äh, som kom upp lite då och då. Som ja. var extremt dåliga. Jag hade några tjejer som satt snett framför mig som skrek ett par gånger. Och det, det var ju nästan roligast i filmen att bara kolla på dem. Ja just det, du sitter och kollar på folk. Ja. ja. <laughs> Inte alls creepy vi fann fan en riktig evil dead alltså. ja. Nej men det var fan, nej, det var, oh Gud. Alltså jag var så jävla rastlös när jag kollade på den här. Jag satt bara vred mig i stolen och pratade med, med, jag störde Thomas. Ja han var riktigt förbannad sen. Jag hade förstört filmen för honom. Så. Ja. Eh, nej men jag, jag håller absolut med Tommy där att de är möjligtvis med undantag för hippie, hippie killen. Som jag, jag, menar, jag var lite svag för honom. Så tycker jag alla var riktigt tråkiga. Man, originalen, eller originaltrilogin har ju ändå Bruce Campbell som någon slags eh, ledargestalt som en, i alla fall är roligt att titta på sen eh, jag har ju sett eh, Evil Dead originalet, men jag minns väldigt lite, det jag kommer ihåg var att det var ganska roligt att titta på de här amatörmässiga effekterna och, eh, och hur de har försökt lösa det Uh, här är det väl det roligaste med filmen Allt uh, köttigt slafs När uh, karaktären har CL. ihjäl så... att på det så snabbt tycker ja, Jag tycker att det var för lite För att det ska vara en sån där splatterfilm Nej nah, det tycker jag inte jag tycker Men jag det var... tycker det var lite berst. Alltså... Du, du har ju ett blodigt regn På slutet, det kan du inte klart Åh oh, <laughs> nej, det regnar <laughs> Filmen får ju godkänt enbart För sista kvarten och det blodiga regnet Nej för min Problemet med de här äh, hemska dödsfallen då är ju att har man sett trailen som jag hade gjort så har man ju redan sett äh, när de ja, kalvar av sig ansiktet till exempel. Så det, det blir ju inte mycket överraskningar kvar. Men man har sagt det är ju fem pers som ska dö. Är ja. inte så jävla många... Men, men grejen är, för, för mig är det typ så här okej, okay, jag, jag kan tillbaka med, jag, jag, jag ryggar tillbaks vissa scener, för den är ju extremt äcklig. Jag, jag har ju fobi för knivar och nålar och sånt där, så när de börjar sticka nålar i ansiktet på folk och sånt där, då, då, då blundar jag till, det gör jag verkligen. Men jag känner i en sån här film, när det ska vara splatterfilm, jag måste nog ha lite kul, jag måste ha lite skämt, jag måste ha lite eh, sarkasm, ironi, svart humor, jag måste vara inblandad. En liten dos i alla fall. Men det var inte någon krydd alls av det i den här filmen. Utan det var liksom så här: okej, okay, nu ska ha så sjukt köttet vi kan i en och en halv timme. Och så var det det. Hur låg i hur provocerande idiotiska karaktärerna var. De var så extremt dumma hela tiden. Ja, Till exempel sa. att de lämnade vapen, inklusive en, en hagelbössa, utspridda lite här och där i, i stugan. Samtidigt som den här besatta galningen springer lös. Eller, In, inte, tog, varför tog de inte smarta sidan? Nej, vi är ändå bara la den där <laughs> uh, um... och den här huvudpersonen jag kom ihåg vad de heter faktiskt. Heter han David? Här framme. David, ja, ah, som aldrig han ska vara hjälten i filmen antar jag. Uh, han, han, han var ju nog det bland sämsta jag var med om, han kunde aldrig ta några beslut det var ju som en liten tolvåring man tittar på om han skulle, ja nu får du välja, ska du ha en klubba eller ska han ha en chokladkaka uh, jag ja men jag, jag tar chokladkaka nej jag tar klubba, nej hur ska jag göra, oj oj oj oj oj oj, oj. väldigt nej. frustrerande min hund är död ah. uh. <laughs> ja så det ju... fick du då du kunde du kunde inte välja, så går det Ja, det det. Ja, jo, men ja, ja, ja. och som Tommy sa också, det här med humorn, man vill ju ha lite roligt också. Men det här var ju extremt humorbefriat. Med, till skillnad från Sam Raimers filmer, som ändå ska ha glimten i ögat. I synnerhet tredje eh, filmen, Army of Darkness, är ju faktiskt väldigt rolig. Ja, andra filmen är också svinig Den kommer jag inte ihåg så mycket av. Hur man kan jag rekommendera är det den här när om... man ändå pratar om den, låg ju nästan mest i den svenska översättningen och saker tycker jag. Aha. Ja, men typ som här, när hon när hon, eh, en av de här demonerna, ska hånga upp en av andra tjejerna. Vilket känns som ett så här, normalt tema i sådana här filmer. Så, så säger hon: eh, you, you dirty cunt. Vilket på de svenska undersökningarna översätts till din, din, din snuskvitta. <laughs> det tycker jag är roligt. roligt. Ja. Det var ju fler än jag i biografen som tyckte det var lite roligt. Du och tjejerna fnissade. Ja, faktiskt. Ja starkt. De, de frissade eh, så lutade min in mellan deras huvuden och sa, det var det kul. De var fan du? Mm. Alltså det, det, det jag kan ge plus till den här filmen är att de är ju de välgjorda sminket och effekterna faktiskt. De har ju inte använt nästan någon CGI alls tror jag. Det, det, det är ju extremt verkligt eller verkligt, vad fan vet jag om det? Men det känns ju liksom när de sliter av armarna på människor, eller sliter av sina egna armar också och sånt. Men det är mycket och så och sånt. Det är inte så mycket... Ja, ah, men jag tycker det är ju väl gjort faktiskt. Det är någonsin när han försöker ta ut en kanyl från sitt öga som är extremt närbild på. Jag tycker det är svinsnyggt gjort faktiskt, för då ilar det till det hela kroppen på mig. Mm -hmm. Men man behöver nog no mer än det här köttiga liksom, för det är ju ingen liksom, substans det här. Det är ju det är liksom... De matar ju på det hela tiden. Om man känner sig mätt efter Star Trek så känner man sig väldigt mätt från allt jävla blod och kött <laughs> efter 20 minuter i den här. Ja, verkligen. Alltså, de, de sätter ju igång rätt omgående med otrevligheterna. Så uppbyggnaden tar ju stryk av det. Och sen blir det som resultat att trots att filmen är 90 minuter så känns den utdragen. På slutet är det liksom det, detaljslut. slut. ja. Har det varit mer än fem karaktärer hade du aldrig orkat? Nej. Jag, nu ska jag inte spoilera, men jag, jag fattar fan inte slutet <laughs> helt och hållet faktiskt. Jag tycker det finns lite luckor där. Eller så var det, inte, så var det jag som kanske <coughs> zonade ut rätt så snabbt. Men det kanske vi tar. Off-pod! Off Off-pod! Off <laughs> Uh, ja jag vet inte Den här regissören i alla fall är ju någon som Sam Raimi och Bruce Campbell Har hittat på Youtube verkar som jag <går> som Och anställt honom Som han gjort no någonting skit innan som de tyckte om Jag vet inte han, han känns ju inte helt redo Jag vet inte hur mycket Bruce Campbell och eh, Särskilt Sam Raimi, de har ju varit mer producerat Båda två Men hur mycket de har varit med liksom, fingerspel på det här Eller de, om de har bara kastat in pengar Och eh, satt sitt namn på det Ja... Idén känns ju väldigt kul Och rolig En ny tappning på Evil Dead Varför inte, det görs ju så mycket remakes nu ju. Så kan vi lyckas se en remake på det här ja. Men det, det, det de har missat det är ju återigen Humorn, det var ju den som var viktigast I Evil Dead-filmerna Jo men precis Och effekterna blir nästan För välgjorda, det hade varit roligare Med att se lite risiga effekt. Du vill ha lite stop motion och sånt? Eller vad du? Ja, det vill jag ha. <laughs> Ja, med det här pissiga internet så fortsätter vi på vårt nästa segment. Det kanske var ett abrupt slut där på vår ivriga diskussion. Jag tror jag lade i en halvtimme eller någonting sånt är Väldigt episkt tills vi upptäckte att äh, mitt internet äh, har försvunnit. Två timmar senare så sitter vi här nu. <laughs> Inga jävla omtagningar. Nej. Usch. Vi, ja. vi, Nej ni får... jag, jag, jag tycker ni, ni, ni känner er rätt bekväma när ni säger så här. Men du kommer ändå klippa det, tomma. Det är lugnt. <laughs> Lägger på mitt skrivbord ja. Kommer slita Kuken av mig i natt oh. Slita kuken av mig Jag, jag försökte slita i. håret av mig Men hittade inte ordet men det Och kuk är bra i mun som man säger. Nu pratar jag Emil och då är du tyst Och det betyder att Vi ska fortsätta på vår hemtrilogi Det är inte mer eller mindre Oldboy Vi ska prata om nu eh, Andra filmer i den här hemtrilogin Som vi har nu Um, ja, jag vet inte om Obo behöver en stor introduktion faktiskt. Jag tror många känner igen den. Bara för att dra en kort premiss. Uh, är det okej okay, eller Emilio? Innan du börjar prata? Nej, men jag får inte säga någonting så bara kör på. <laughs> Helst inte. <laughs> det handlar i alla fall om Daisuo. Eller O-Daisu kanske han säger. Och det. Odesu. Odesee. Odesee. Odese. Som på japanska blir... Jag är... Oh. Ja, där fick ni en liten lektion i japanska. Hur som helst, eh, vi kastas direkt in i filmen och eh, får reda på att den här vår huvudkaraktär blir eh, kidnappad. Och eh, instängd i någon slags eh, karantän, en lägenhet. I eh, 15 år eh, faktiskt. Där han får sitta helt själv isolerad från eh, verkligheten. Ingen som pratar med honom eller någonting. Ja, eh, Ingen förklaring är det som... eller någonting. Nej, precis. 15 år senare, eh, rätt så exakt faktiskt, så släpps han ut. Eh, fan, de lägger honom i en slags här, stor jävla väska eller någonting. Han vaknar upp i, eh, på lägenhetskomplex. Och eh, han är ju extremt eh, hänt lysten. Och eh, det blir en jakt eh, för att liksom, få tag på den här personen som har stängt in honom i 15 år. Och vad det kan vara anledningen. Ja, framförallt är det en jack på svar liksom. Varför? Ja. Han ja, är ju svinhemtlusten ju. Som Jag tror den heter Hämnden som undertitel. Old Boy Hämnden. Mm. Mm. Jag Jag märkt att det, i Sverige så skriver du Oldboy, eh, Old Boy alltså mellanslag, men i alla andra länder så skriver du Oldboy. Alltså ja. sitter ihop. Inte, för, att det, det, för det är, det är det. ju liksom inte det är ju inte Old Boy, alltså gammal pojke egentligen alltså Oldboy är ju någonting i, i filmen. Vi får ju veta vad alltså, efter ett tag. Ah, det kan boy ju att det, det, det kommer innehålla extremt mycket spoilers faktiskt. Eh, vi, vi, vi här. Ja, ah, okay, ah, vi... det blir en spoiler. Ja, herregud. Vi pratar om allting. Den, den är så gammal också. Det, det gjorde vi med hemna resa också. Bra. Så fullt med spoils kommer det vara. Och eh, så förut så kommer det se likadant ut som när Niklas eh, recenserade Hämnens resa. Eh, vi listar upp, eller jag listar upp, det är min tur nu. Vi listar upp tre minus saker, tre dåliga saker alltså med filmen. De sämsta. Och sen har jag en lista på tre, de tre bästa grejerna. Jag tror jag kommer hoppa emellan de här, det är väl rätt så skönt. Mm, eller så gjorde du förra gången också, en bra och en dålig och en bra. Ja, precis. Och jag har satt som klart i kronologisk ordning. 1, 2, 3. På plus, ett, två, tre på minus. Nu är vi fan överpedagogiska här nästan. Men jag, på min lista är jag i alla fall på tredje så är det det som är mest. Det är ju inte det som är allra sämsta eller allra bästa med filmen. Om du förstår vad jag menar. Vi trappar ah, okay, upp så, sig till så att det sämsta. Det är, nummer ett på bäst är det som är bäst bäst. Och nummer ett på sämst är det som är sämst sämst. Ja, en liten mindfuck där kanske förmodligen. Men <laughs> så får det bli. Ja, yes. Då börjar vi, vi ska börja med minus. Ja, gör det på det bästa till sist. Arr. Det som jag tycker är i tredje sämst med den här filmen är faktiskt eh, dialogen med den här filmen. Jag för först måste jag säga att det, jag älskar den här filmen sjukt mycket. Den men, var väl med på topp 10 när du rankade dina bästa filmer, vill jag minnas. Det är minst det så rätt då? Yeah. Så det här ju, det känns mest av små petiteser, men, men du blir ju det med såna här filmer. Ja, verkligen. Men det, det kan bli lite kul också. Man, att man, nu såg jag om det med Niklas. Man såg det med lite mer kritiska ögon då och försökte hitta fel med mm. eh, Vilket jag gjorde tre stycken här. Eh, I alla fall dialogen så har jag skrivit så här. Inte välskriven eh, utan, universumet, utan universumet dålig film. Och om de inte hade byggt upp det här den här hämnden som finns. Det, det är ju en rätt så gripande story tycker jag på direkten, eh, Oddboy. Eh, om de inte hade det här universumet och eh, den, här, den här kontexten som låg i bakgrunden hela tiden så hade det inte varit så intressant film alltså den, den, dialogen hjälper ju inte filmen att föra sig framåt den är ju extremt välskriven den är ju inte smart någonstans som man kommer inte ihåg eh, något särskilt de säger jag äh, kan faktiskt hålla med nu när du säger det men jag, jag kan känna så ganska ofta ibland med utländsk film, alltså inte engelsk film utan koreansk film till exempel då. Engel, inte engelskspråkig film ja, ja, exakt, att uh, det kan, att saker kanske nyanser kanske faller bort i översättningen, att det blir, att det blir förenklat språk uh, när, det, när det koreanska ska översättas till svenska och då att uh, det blir inte det språkar inte om dialogen nu kommer jag inte ihåg riktigt hur det var med Sympathy for Mr. Vengeance som den dialogen var extremt fast den, den spelar sig lite mer på kamera den var lite mer i indias alltså lite mer artisk. Den, den här ska ju liksom vara lite mer thriller action mm. Den här är lite mer mainstream anda får jag över oldboy ändå och då tycker jag ändå att eftersom Tarantino också har hyllat den här så mycket så tycker jag ändå att den försöker är, den försöker vara någon slags asiens motsvarighet till liksom en Tarantino-actionfilm, att den kanske vill ha den här smarta... Eller den skulle behöva den här smarta dialogen för att den skulle få ett extra boost hur, hur bra den här filmen är. För som sagt, jag tycker... Jag kan ju jätte, jätte lite koreanska, men den lilla jag kan så tycker jag liksom, varje mening så avslutar jag med liksom såhär... Som betyder liksom så här, motherfucker. Alltså, de, de svär ju var tredje mening. Ja, precis. Så... Jag vet inte då. Jag är inte trött samtidigt. Det är klart att det gör sin grej Men jag säger att dialogen är ju... Den är inte välskriven Den skulle inte klara sig utan det här universumet Den, här den är väldigt som den... simpel mm. Skulle jag vilja förklara Precis. den som Alltså den är inte dålig, den är bara simpel mm. Den är inte liksom det, det är ingen, Den är inte fängslande Riktigt på något sätt Och den är inte, vad säger man, utmanande med. Den är väldigt, väldigt simpel Mm men det funkar väl ja. nästan. alltså Det är simpla karaktärer på, på något plan. Ja, ah, men jag tänker att de kanske skulle ha en liten så här munhugg-antagonisten. Eh, som kommer komma in lite senare på. Och han... Eh, vem fan är antagonist egentligen? här? Men eh, han som har stängt in i alla fall. Eh, Isu, mm. eh, och De pratar ju lite då och då i telefon med varandra. Mm. Och eh, möts upp sen mot slutet. Att de kanske skulle ha någon sån schysst munhugg. Men det... Ja, jag vet inte. Jag känner inte så mycket. Nej. Mm. Mm. Ja, ska vi hoppa med eh, tredje plats då Har ni något mer att säga om det, Niklas? Nej nej, Det är befogat oh. Tredje bästa med den här filmen mm. det, eh, nu, nu läser jag innan till här För jag har inte pluggat in där Vågar visa antagonisten tidigt Och gör det ännu mer spännande En man med mycket makt Och eh, vad fan har jag skrivit Och man, man märker snabbt Hur händlysten han är Alltså, det är inte många filmer... Hur ska jag förklara det här? Det... De vill ju försöka att Oldboy ska vara i början att han ska försöka hitta den här äh, den här snubben som har satt in honom i det här huset i 15 dagar. Att det ska vara någon slags mysterium. 15 år. Ja, ah, 15 år, förlåt. <laughs> 15 dagar. och nej, han sa två veckor utan internet. Du liksom. <laughs> jäveln, okay, ska... jag ska hitta dig. Ja. <laughs> Allt. Jag kommer ihåg att jag kände första gången jag såg den här filmen att så här, ah, det kommer att vara så här twisten i slutet. Typ så här, ah, han har varit i bakgrunden hela tiden eller det var hans bästa kompis eller någonting sånt där. Eh, men de introducerar den här antagonisten liksom en halvtimme, tre kvart in i filmen. Vem det är. Eller ja, ah, vem det är. Men de har inte motivet än. Och det som jag tycker är så snyggt är som de även gör i eh, Hämnadens resa att Helt plötsligt får man inte bara följa huvudpersonen utan man får följa dem även med liksom antagonisten hem till honom, hur han bor. Och man märker ju på honom att när han klär av sig sina kläder och gör sin yoga-sträckning, att, att han gråter lite då, eller det kommer någon slags tårar. Man märker att det, han är ju svinförbannad just nu. Ja, verkligen. Och Men han, har, då... han har gjort det här av en anledning. Så ja. gör, han gör ju, man gör ju honom extremt eh, intressant. Ett exempel är ju som de inte gör i Bill-filmen där de introducerar liksom Bill i slutet av eh, voly eh, volym två heter den va Ser man väl, episode två, eh, volym ja. två heter. alltså du får ju höra om honom hela tiden men du får aldrig träffa honom, du får aldrig riktigt veta vem man är förrän Precis. sista scenerna oh, här ja. är det så här det här är jag varför har jag gjort så här mot dig mm jag, tycker det är, jag vet inte och de, de, de möts ju också face to face en timme in i filmen där han säger typ såhär till eh, Odysseus typ så här, okej okay. Du kan döda mig nu, men då får du inte svar på dina frågor. Up to you. Precis, det är som jag sa förr. Det är lika mycket en, en jakt på hem som en jakt på svar. För mm. att fan, han har ju suttit in i oss i 15 år. Jag hade nog också velat veta varför. <laughs> ja, men jag tycker det är, det är ett modigt grepp i alla fall. att den, Istället för sådana här screenfilmer och liknande. Att de liksom håller liksom, mördaren, som man brukar säga. Här är jag ingen mördare, men liksom... Antagonisten i slutet och sen liksom introducerar honom liksom är ett stort. De gjorde en mamma helt enkelt. Va? Ja, fast på, på ett bra sätt. Där. <laughs> <laughs> ja. Niklas? Ja. Jo, men jag, jag kan uh, hålla med. Det är ett fräscht, uh, fräscht grepp. Och men spänningen hålls ändå vid liv. Så det är, jag tycker absolut att det är en bra sak. Mm. Yes. Och det andra sämsta med, det är näst sämsta med hela filmen då du har jag skrivit tiden siffror. Vi märker ju redan snabbt redan i creditsen att eh, de här creditslistan, texterna när de intressanta karaktärerna, att de förvandlar sakta till liksom, ah. siffror som tickar runt. Och du har även soundtracket som är en slags klocka som går sig. Och, och det blir någon slags stressig musik. Du, nu, nu, nu, nu. Sjukt bra soundtrack. Jag tycker att Tid, även fast om har suttit in i 15 år och kan ha dagar på eller fem dagar på sig kanske han ha sju dagar på sig att lista ut varför den här killen har gjort så här mot honom. Så tycker jag inte både... Alltså, de har planterat både tid och siffror i det här universumet för mycket för att det ska vara någon slags grej av det. Jag känner att det... För, förstår du vad jag är på väg till? Ja. Oh. Alltså, det känns som både tid och... Eh, siffror har så stor betydelse i den här filmen i början att alltså man får en känsla av det, både i samtracket, man får en atmosfären av den. Men det är ju inte det det handlar om egentligen, utan det är bara en liten fasad egentligen på bakgrunden. Han har suttit i 15 år och det kommer liksom räknas ner till sju dagar som han har på sig till att få den här eh, som han har på sig till att lista ut varför han har suttit inne i 15 år. Men liksom själva twisten i slutet och allting sånt där har vi inte så mycket med tid och eh, siffror att göra. Som jag tror det skulle vara. Menar ja, du blev, jag verkligen inte. Men att du blev besviken då? Nej, men jag tycker att de planterar någonting som inte är så jävla relevant för filmen. De försöker göra en cool grej av det. Att de, särskilt oldboy-titeln, liksom vänds upp och ner och det blir liksom siffror av och Då tänker man sig, ah, det här kanske kommer att vara något matematiskt. Det, det känns lite onödigt. Onödig plantering faktiskt. Men det kanske då är som en röklydor för att, eh, för att man inte ska se den stora twisten komma på något sätt. Ja, men det låter ju helt jävla onödigt <laughs> ju. <laughs> Nej, jag vet inte. Det var inget jag störde mig på. Jag, jag tycker Nej, det är övan det, det blir. Det, det enda jag tycker är används bra, det är de här faderna till liksom, så här, nästa dag. När man ser så här, en datumklocka alltså, som liksom, mm. går ner. Liksom, Okej, okay, nu är det nästa dag. Liksom. Men då kunde man lika bara ha gjort en titelskärm liksom, så här, dag tre. Blad, tre är dagar det, Är det är väldigt packt från bok. De här övergångarna är väldigt packt från bok Att scenerna fadas över till varandra. Det är ett slags kameragrepp han använder i de senaste filmer. För jag har ju aldrig sett någonting... Av honom förutom den här hämnarnas som vi snackade om förra gången. Mm. Um, och det här känns ju som att... Som sagt, jag ju inte säga någonting, men det känns här som att han har hittat lite mer sin stil. Um, det, är väldigt det är väldigt speciellt kamerarbete. Um, så jag tänkte, det, det kanske är någonting, någon, någon uh, typisk Apertan Wook-grej. Till exempel just den här klockan som du nämnde, att det blir en sån här datumklocka som tickar ner och sen kanske den typ så välter ut i en scen, typ. Mm. V väldigt eh, extremt snyggt Och det kommer ju smakligt in på vår eh, Plats nummer två faktiskt Ooh. Det bästa med filmen, om jag får fortsätta mm. Då har jag skrivit Oldboy, stumfilmen Och då menar jag att Om vi tänker nu hypotetiskt sett, Att den här filmen skulle släppas som stumfilm Och det bara det visuella Och musiken eh, visas Och inget liksom ljudet får, alltså, Dialogen finns inte Det är ju, som, som stumfilm såklart så tycker jag ändå att 80% av filmen görs av eh, det visuella och eh, musiken. Det sätter en spänning i det och jag tycker de intresserar det väldigt bra. att Man skulle lika gärna kunna stänga av ljudet ljud på dem, men stänga av dialogen och titta på det som en schysst stumfilm. Kameran, oh. kameran och eh, musiken berättar filmen åt en. Jag tycker också att det, det är helt underbart faktiskt. Ja, alltså det är, klart, det är klart att det finns vissa scener som behöver dialog för att, för att man ska förstå dem. Men, ja, faktiskt. Ja, men jag tycker han, det är en extremt duktig kamerateknik de använder. Mm. Intressant, liksom, skulle, framförallt. Ja, ah, du skulle kunna faktiskt se filmen och fatta liksom premissen och vad det som händer på grund av alla scener och det visuella de eh, visar upp. liksom. Man, man fattar ju liksom snabbt när man försöker säga. En scen som jag tycker är så jävla, klockrent är ju när han försöker rymma ifrån det här rummet. Så liksom blir det någon slags split screen. Så ser man de här event, kända eventen som han har missat under de här 15 åren. World liksom Trade Center, eh, Korea byter liksom, eh, premiärminister och allting. allting liksom. mm. du, du, du fattar ju på utan att. Liksom, du, du, vad heter det? Show and tell, som man brukar säga. Mm. Och även twisten mot slutet att han har haft någon slags incest. Den, är jätte... den skulle verkligen funka. Ja, men relation med sin dotter liksom att han sitter och bläddrar det här fotoalbumet liksom allting så där. Alltså Jag tror fan, Oldboy-stumfilmen. Mm. <laughs> jo, men det följer väl med lite det vi pratade om från Sympathy for Mr. Vengeance att det var ett fint bildspråk. För där har du just en dövstum karaktär. Ehm... Uh... Så det går väl hand i hand på något sätt. Och musiken i Oldboy är ju fantastisk och säger, säger väldigt mycket. Tycker ja. jag vilken sinnesstämning karaktärerna är i. Det är en de bästa filmmusikerna jag vetast alltså, i den här filmen. Den ja. är, är extremt jävla bra faktiskt. Det finns inte en dålig track på den här. Nej, jag håller verkligen med. Mm. Och nu, det sämsta med hela filmen. Oh. Oj. Som jag tycker är Det här tycker jag är extremt luddigt faktiskt. Eh, det skulle jag helst vilja säga att de skippar och eh, gör något annat med det. Och det är den här hypnosbiten. Eh, jag tycker den är luddig, den är feg. Eh, den kunde gjorts på mycket, mycket, mycket, mycket bättre sätt faktiskt. Hur de har liksom så här hypnotiserat honom för att han ska liksom göra vissa handlingar och hypnotiserat henne också. Du har programmerat dem. Ja, och så sen... Att de ska följa deras plan, liksom. Ja, det här med mobilsignalet. Typ. Ja, vi hade hypnotiserat dig. När, när du hör den här mobilsignalen så kommer du reagera på det här sättet. Och hon kommer reagera på det här sättet. Och du kommer reagera på det här sättet, du det här sättet när du rör din hand, typ så det, det, det, det känns... För jag köper nästan allting med O-Boi. Liksom, shit, det här kunde ju ha hänt i verkligheten. Förutom den här hypnosbiten som gör det till mm. mer fiktion än vad jag vill att det ska vara. Mm. Alltså då tänker jag koppla in det på det som jag tycker är sämst med den här filmen. Och det är slutet. Ja men precis. Då kommer uh, ju den för här filmen. För, för det är det som är grejen. Då, då uh, alltså, uh, ja. Nu, vi, vi har ju sagt att det är en spoiler-grej. Vi har ju lite grann hittills. Men och den, det slutar ju med som sagt han får ju reda på att han har haft ett, ett incestförhållande med sin dotter. Det han tycker är jättehemskt. Um, han vet det men hon vet inte det. Och sen hypnotiserar de med honom. De tar bort delen som vet det här. Så han, han i princip han bara glömmer att allt det är hänt. Och så är det slut. Liksom. Baha, okej, okay, men vad fan? Så vad då? Vi uh, ska fortsätta vara tillsammans i ett incestförhållande utan att någon av er vet om det. Det, det, det känns bara som en så feg grej. Det är så här typ, ah, oh, jag tycker det här är jättejobbigt så jag glömmer det. Bra, uh, nu må jag bra. Hej Ja, de, de gör det lite för lätt för sig själva Det där, känns som. Ja. Uh. Man, man kunde nog ha löst det på tusen olika sätt. Jag vet inte varför man valde den här hypnos-grejen. För det, vad fan, det, det är väl ingenting som funkar, säger jag. Men... <laughs> sen är det ju en film också. Jo, men jag känner att det är det jag menar. Att Jag köper verkligen allting, hela universumet. Till hundra. Mm. Jag känner så här, shit, det här, det här kunde ha, fan, ha hänt. Eh, men sen så fort den här hypnos-grejen blandas in, och sånt där, då blir jag så här, Ja, ah, oh, nej, faktiskt. Lite så här witchcraft. Grej nästan typ men, ja, men för att det känns lite för liksom, alltså Slutet är lite för optimistiskt För resten av filmen Det är som att de säger shit det här blir ju en jävla downer Ja men vi försöker göra någonting okej okay av det Men den hade ju varit bättre om det bara slutade Hemskt liksom det hade ju funkat bättre Med resten av filmen Nej det slutar väl hemskt gör det inte. Ja men den gör ju inte det för det är så här: Han mår jättedåligt Av att få reda på att han har haft Ett incestförhållande med sin dotter och sen glömmer han det Ja det hade inte bara varit bättre om han bara levde med det, det hemska liksom, i det. Jo. jo, men det finns ett mörker i det också. Att han, han, han glömmer det och fortsätter ha den här relationen med sin dotter. Jo, jo, det är sant. Men jag vet, jag tycker det känns bara som... Plus att alltså, det görs lite... Alltså, det, som sagt, det görs lite enkelt. Det görs lite fort. Det är bara typ så här... Ja, nu har han glömt, och så är det. då. Jag, jag får lite små så här, känslor från så här, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Men då köper man ju det. För de har ju byggt upp det universumet. Att de har byggt de här grejerna. Att man raderar ut sitt minne. Men här försöker de liksom använda ett medel som, som finns och kan hanteras. Men att det, det finns ju hypnos i vår värld men det funkar ju inte på det sättet. Det är ju helt omöjligt att få någon att glömma bort genom att ha en jävla klocka framför ögonen på en. Ja, man vet inte. Säg aldrig ja, det är så emot såklart. För... Ni, Niklas, vad säger du om den här hypnosen? Var den befogad eller? Ännu äh, obefogad. Vad var det? Det, det är inte hör inte till min favorit favoritdel. Jag hade faktiskt glömt bort den om jag ska välja från uh, när jag såg filmen första gången. Och Det tyder väl på att det inte är en av de mest. Uh, ja, det är inte en av filmens uh, höjdpunkter om man säger. Det finns mycket andra, mycket många andra mer intressanta aspekter. Ja, men varje scen är ju verkligen... Man, man kommer ihåg den här filmen scen för scen. Men så fort man kommer till de här hypnosscenerna så blir det så här... Åh, oh, gud, det här är så dåligt. Ja. Det, är, det är verkligen ruttet, tycker jag, faktiskt. Ja, det drar, det drar ju verkligen ner. Helhetsintrycket. Tur att det inte är så mycket mm. av det. Det är väldigt ja, slutet och är i mitten... Men det är något slags så här, när man ska förklara twisten i slutet, typ så här så åh det så här, ojja, oh yeah, oh yeah, fuck det här är så grymt så bara, så tog vi in en hypnos som fick hypnosera er och då var det så här, va? <laughs> <laughs> nu gjorde den lite för lätt för dig själva, va? Ja. Mm. men som sagt, alltså, det, är, det är svårt att hitta så här riktigt dåliga grejer i en sån här bra film men ja, det där måste ju vara det värsta Ja, det är det ja, Kul att vi är, äh, är rätt håller med om det, mm, mm. Verkligen. Mm. Plats nummer ett. Det som är bäst med filmen Oldboy. Det är en då har jag skrivit, global film. Ingen kulturkrock, inga referenser som går över huvudet och kunde utspela sig var som helst och med vilka som helst. Verkligen. Jag tror att Oldboy, det som gör den så unik och bra och varför den varit så global, liksom, universal succé. EU för att jag, jag tror vem som helst vilken liksom, var man bor och kommer ifrån så kan man ändå se den här filmen och ta till sig eh, mycket när man ser utländska filmer, eh, om man inte räknar med USA och kanske några delar av Europa kanske att det är mycket kulturer och eh, sådana grejer som går rätt så starkt över huvudet, att man tänker och tycker olika, men jag tycker Oldboy känns väldigt den passar in på alla Ja, verkligen Alltså det är, det är en väldigt simpel premiss egentligen. Han har blivit fångad, han vet inte varför. Han ska hitta personen, han ska hitta svaren och han ska hämnas. Mm, precis, och det är därför USA kanske har tagit den här filmen nu och mm. ska göra en remake på den. Så, jag ska på det, vi pratade med Niklas om det medan vi väntade på att du skulle logga in. Um, I Oldboy så sitter han inlåst i 15 år. I amerikanska versionen sitter ändå i 20 år. Varför är det en viktig grej tror du att ändra? Varför kunde ni inte få 15 år här också? För Josh Brolin ska se gammal ut. Jag vet inte. Brolin. <laughs> ja, faktiskt. Men är Oldboy baserad på manga från början? Ja, en japansk manga. Ja, visst är den det. Mm. Mm. Bra. Okej, okay, vi vill bara kolla det. Ja, men universell film verkligen. Vad tror ni om remake'n? Är intresserad. Vill ni se? Ja, verkligen. Ja, jag vill ju se vad de gör med det här. Ja. Jag vet inte, men jag tror att det kommer bli bra, men... Det, jag, jag tror fan att det kan bli det. Alltså. alltså, Spike Lee är en duktig regissör, det tycker jag. Han, han, han har väl inte gjort sådana här super... Jo, han har gjort väldigt bra filmer, har han gjort. Men eh, jag vet inte, det, det, det känns ändå tryckt att det är han som ska göra den. Visst, det, det kommer bli väldigt svårt att, att slå originalet. Men eh, som sagt, jag är nyfiken och se hur de kan eh, lyckas med det. Mm. Ja, Absolut. Du då, Niklas? Så ja, eller då? Jo, lite grann. Men det är väl samma. Hur långt kommer de ta det? Kommer de göra några ändringar förutom att det är fem år extra? Eller kommer resten vara exakt likadant? Men det, är, det kommer bli väldigt spännande förstås, den här incestbiten förstås. Det kan jag känna att det är lite tabu där borta. Ja, det känns det är... ju väldigt koreanskt. <laughs> incest? Ja, Nej, men alltså, det känns väldigt koreansk film. Det ja, om det är att det alltid är någon form av så här konstigt sex. De kanske lägger tonvikten på hypnosen istället. <laughs> <laughs> den, den kommer de, Incesten klipper de bort. Eh, hypnosen kommer någon de, de klippa bort. Våldet eh, är jag väldigt intresserad av. Eh, om det här kommer bli en pg 14 eller nej, det lär den inte bli faktiskt. Nej, den blir ja. nog barnförbjuden. Ja, ja. Men för det är ju våldet i Oldboy också som är så helt. Underbart. Ska vi prata lite om filmen om sig själv, vad vi tycker om den? Ha, nu har jag sagt mina punkter. är mm. det någonting jag, jag, jag Får jag säga det som jag tycker är verkligen bäst med den här filmen? är inte bäst, Shoot. men en av, de, en av de bra grejerna, det är humorn. För Det är väldigt mycket svart humor i den här filmen. Precis som det var i eh, Hemnäs resa. Tänker du Nej. på när han äter bläckfisken? <laughs> Nej, men inte bara det. Men alltså, <laughs> bara här, alltså, Rent allmänt, det, det, det finns ju rätt. Alltså, alltså, det, den är inte helt humorbefriad. Um, men bara som så här stolpil, och Jag mm. vet inte. Men det, det, det finns en hel del roliga grejer. Som till exempel. Den börjar ju med att han stoppar en kille från att ta livet av sig. Um, och sen får man höra när han berättar hela sin historia för honom. Om vad som har hänt och varför han vaknar upp på det här taket. Och sen när den killen som skulle begå självmord vill berätta sin historia. Så bara går han. <laughs> Och bara dumpar honom där så Jag har berättat mitt, hej då, nu är jag klar Alltså bara sådana grejer, det är ju skitkul Jo, ja. jag tycker det, är... det finns många roliga karaktärer I filmen mm. Så ett Men... kul, kul karaktärsgalleri I synnerhet hans äh, såhär Slarviga kompis som har det ja. Men det som är bra är också också För det, det är ju som, det som är farligt Till exempel, vi, vi snackar om det I Star Trek att filmer som inte tar sig själva på allvar, att de försöker vara seriösa Eller de ska vara seriösa och sen försöker de skämta bort det På något sätt för att de tyckte att okej okay, det här blir kanske lite tungt Den här är ju skittung Och den tar sig det är inte som att den inte Tar sig på allvar och försöker skämta bort det Det är bara att den lyckas vara kul också men det är, ju mer, det, det är ju som du säger, det finns ju en stor skillnad med liksom, såhär, när det är humor-gag som Star Trek har men här är det mer svart humor mm. att man är såhär, åh, åh, herregud vad fan är det som händer nu bläckfisk är ju typ såhär åh herregud vilken underbar scen det är jag behöver mm. nog levande så får den här bläckfisken och bara trycka isen i den käften Naha. jag har ju hört också att de har improviserat väldigt mycket eh, i den här filmen också, när de spelar in som när han eh, skär av sig tungan var ju inte meningen att han skulle göra Mm. Och så säger han till honom Under inspelningen när de håller på med det här Att han bara han hittar ju den här saxen och, och så säger han av Jag skärrar mig tungan och allting Och Paxenbock bara, mm, okej, okay, vi gör någonting av det här mm. <laughs> Typ hans <laughs> patetiska Våldtäktsförsök ah, <laughs> Det är också så här underbart <laughs> men det, det är helt Jag vet inte, de har verkligen lyckats Man känner den här frustrationen han har nu När han har blivit så här utsläppt, att han börjar här, ta på människor lukta Han har inte sett äh, alla... en bland andra människa på så här 15 år <laughs> han har inte pratat med någon, han inte alltså det är bara så... <laughs> Men det är ju rätt kul gjort. Ja. Vad, vad tycker du är bäst med den här filmen, Niklas? Vad är det som gör så bra? Uh, nej men jag vet inte. Jag tycker att uh, den den, hamn, den, man, den slutar ju absolut inte som man tror, alltså när den väl drar igång. Och, alltså premissen, det här med en kille blir låst 15 år, och sen att de tar en i, i filmen till så oväntade håll, liksom. Jag tycker det är en väldigt bra story. är nog det som jag tycker är bäst. Om du kollar på han, alltså huvudkaraktären, Odessu, eller monster som han kallar sig efter ett tag, eh, i första scenen, och sen i resten av filmen, det känns inte ja. ensam att samma person, alltså... Nej, verkligen inte. Jag, jag trodde inte det var han. Alltså, jag trodde det var typ så ah, det här är bara en random Alkis, liksom. Som de använder för att sätta tonen eller någonting. Men Emilio, det är ju första mm. gången du ser Olbåge. Är, är du nöjd? Jag är, du, ja, är du jävligt nöjd. Ja, men grejen är, jag tycker dock att jag måste säga att jag, jag tycker nästan att eh, Sympathy for Mr. Vengeance var bättre. Jag gillar verkligen Olbåge. Jag tycker han har sjukt bra story. Eller intressant story. Premissen är jävligt intressant. Snubba har suttit inlåst 15 år. Måste hitta svar. Men jag tycker att Sympathy for Mr. Vengeance gjorde en intressantare story. Eller lika intressant story av ett simplare koncept. Bara misslyckanden, olyckor och saker som bara... Alltså en ond spiral. Um, och jag vet inte. Jag, jag gillade Sympathy for Mr. Vengeance bättre. Bara helt enkelt. Jag tycker den var, den var skönare. Den var lite mer lågmäld den här. Um, men jag tyckte den förde fram en minst lika intressant historia på ett enklare sätt. Så jag vet inte, jag, jag är spänd på att se vad som händer i Lady Vengeance. Det här kan bli en av dina favorittrilogier med andra ord om eh, sista filmen sköter sig. Ja, verkligen. Niklas, vad tycker du då? Det är ju tredje gången du såg den här filmen nu. Den eh, håller absolut eh, för eh, omtittningar. Det är en... I min bok så är det nog i konkurrens med Memories of Murder, den bästa koreanska filmen, jag har sett. Och som sagt, den är verkligen universell. Så det, jag tycker att det är ett utmärkt ställe att börja börja eh, sin koreanska film. Bra inkörsport till korrulen. Ja, men det tycker jag. Man får lite av det här vridna, och det roliga och det våldsamma. Det är lite. Det är bäst av på något sätt, tycker jag av den koreanska filmvärlden. Om man, om man älskar våld så är det här perfekta filmen nästan. Oh ja. Det är vackert. Så är det verkligen så jävla mycket våld i den här? Nej, inte jävla mycket våld men när det väl är så är det rejält. Mm, ja. Det är ju en fight-scen när han bara slår sig igenom ett gäng um, ett gäng hejdukar i en korridor och bara matar. Den är faktiskt jävligt snygg. Men så är ju tänder som dras ut och allting. Ja, alltså. med så hammare och skit. Men, men jag tänkte på såna jag vill bara säga det om den här scenen i Korridoren. Um, att för han ska ju slåss mot jävligt många människor och han, grejen är, han får ju spö också. Ja, <laughs> mm. men jag menar, för det är så jävla många, typ så här, jag vet inte om det är så att ångback och sånt, så gör ju samma sak, liksom så här, hjälten ska slå sig genom en, en, en hop av, eller en hord av, av grejer och han bara masar ner dem. Utan ta. En, kanske han, han kan ta en eller två smällar. Liksom, han, han, och det ser ju spö. Han reser upp men han får ju spö. Liksom. Han får en kniv i ryggen och skit. Men eh, den, den tycker jag är jävligt snygg. Och det, det är jävligt bra att det är i en korridor. För annars blir jag så jävla trött på du vet, när de ska slåss mot tio pers och de attackerar en i taget. Ja, då är det ju skönt att de är i en korridor för då kan de bara attackera en i taget. Det känns liksom okej. Okay. du det är för smart? dunkar hjärta till hos någon av er när han när han får hjälp på sin dotter inom parentes då bo, bo, har flyttat till Sverige Stockholm ja, till en Eva von Jungberg. ja jag tycker så Fonny är det rik jävel som adopterar den där är ja. <laughs> ja. realistiskt ja Ja, men vad kul. Då är det bara en film kvar i den här trilogin. Eh, dock ser det ut för nästa vecka att eh, Emilio är inte är med oss. Nej, hem till Modelandet. Mm, faderlandet. Faderlandet. Italien. Precis. Emilio drar till Italien, vilket betyder att vi kommer se och eh, prata om Lady Vengeance eh, näst, nästa vecka. Om det händer någonting däremellan i. Um, jag vet inte, får vi se, Nicklas, om vi, om vi tar ett uppehåll en vecka eller inte. Vi kan inte lova något. Jag kan inte lova någonting just nu. Det beror på om du ska vara lika trött som där nu. Ja, det beror helt och hållet på det faktiskt. Ja. Ni kan ju börja med att kolla om internet funkar nästa vecka så kanske beslutet fattas åt er. Ja, för fan för det här internet alltså. vi kan ju bara det. Vi har suttit och försökt spela in det här av säger vi en timmes avsnittet på i över tre timmar nu. Det är helt sjukt. Aj, Ja. Men i alla fall om ni har några frågor eller någonting eller synpunkter angående av eller något helt annat så kan ni e mejla oss på tnepodd.com eller gå in på vår Facebookgrupp Tommy Filma Niklas och Emil. Ni kan gärna skriva och säga en film som ni vill att vi ska prata om. Jag vet det gärna om ja. det inte är ångback. <här> <här> tack för att ni lyssnade. Det lika trevligt som vanligt och eh, ha det så kul i Italien i en video. Ja, tack så mycket. Hej. Ha det bra. Då.